Дзен і мистецтво догляду мотоцикла Глава 10 Небокрай над долиною знову оторочений скелями по обіч річки, однак порівняно з раніжними пасма поблищили одне до одного і до нас. Якщо ближче до витоків річки, то вищує долина. Наблизились ми до певної точки відліку предмета обговорення. І тепер нарешті можна почати розповідь про Федрів відрив від головної течії раціонального мислення в гонитві за приводом самої раціональності. Існує уривок, який Федер перечитував і повторював так часто, що він зберігся повністю. Починається він так. У храмині науки є багато бокових вівтарів, багатоманітні ті, хто їх населяє, і мотиви, що їх туди привели. В науку багато хто приходить спонуканий радісним почуттям вищої інтелектуальної сили. Наука для таких – то особливий спорт, у якому вони шукають живий досвід і доволення амбіцій. В цьому храмі є й багато тих, хто віддав плоди свого розуму науці із суто утилітарною метою. Якби, явившись, Янгол Божий вигнав людей цих двох категорій з храму, там неабияк попростерішало, б, а проте все одно в ньому зосталась би якась дрібка людська, як із теперішніх, так і з минулих часів. Якби ті вигнанці були там єдині, храм перестав би існувати, як не існує лісу, що складається з самих повських рослин. Ті, хто вгодив Янголові, дещо девакуваті, товариські самотні особистості, які не схожі одна на одну набагато більше, ніж стовписькових гненців. Що ж їх привело до храму? Ні, однозначної відповіді не існує Прагнення втекти від буденного життя з його болючою грубістю та безнадійною рутиною, відпуту власних мінливих бажань. Витинчена огранена натура прагне втекти від тіснього й гомону свого оточення в тишу високих гір, де погляд вільно лине в спокійному, чистому повітрі та любо обіймає незворушні образи, зведені тут здається, по вік віки. Це уривок з промови 1918 року. Молодого німецького вченого Альберта Ейнштейна. Перший рік навчання в університеті Федер закінчив, мавши 15 років. Вже тоді нивою його діяльності була біохімія. Він мав намір спеціалізуватися на стику світів органічного та неорганічного, що сьогодні відомо як молекулярна біологія. Однак він не думав про науку заради кар'єрного зростання. Юнак мав в собі її, запевно, благородну ідеалістичну мету. Розумовий стан, який дає людині сили виконувати таку роботу, можна порівняти з почуттями набожної або закоханої людини. Щоденне зусилля виникає не з усвідомленого наміру чи програми, а виходить просто з серця. Якби Федер прийшов у науку для амбіцій чи з утилітарних намірів, то ймовірно йому б і на думку не спадало мучитися питаннями про природу наукової гіпотези і як сутності в собі. Однак запитання він ставив, і відповіді його не задовольняли. Формулювання гіпотез найтаємничіше з усіх категорій наукового методу. Ніхто не знає, звідки вони беруться. От ходить собі чоловік коло свого діла, коли раптом спалах. Він розуміє те, чого раніше не здужав зрозуміти. Поки гіпотеза не перевірана, вона ще не є істиною. Бо ж досліди не її джерело, джерело існує де інде. Ейнштейн казав, «Людина намагається найбільш підхожим для себе способом створити спрощену і зрозумілу картину світу потім певною мірою підмінити своїм космосом світ досвіду і таким чином його подолати. На цей космос і його будування вона переносить центр ваги свого емоційного життя, щоб віднайти мир і спокій, якого не знаходить у тісному вилі свого власного досвіду. Вища мета полягає в тому, щоб дістатись до цих універсальних елементарних законів, за якими способом простої дедукції і можна побудувати той космос. До них немає логічної стежини, лише інтуїція, що ґрунтується на доброзичливому розумінні досвіду, допоможе їх досягти. Інтуїція, доброзичливість, дивні слова, щоб говорити про витоки наукового знання. Менш видатний за Ейнштейна науковець міг би сказати. Але ж наукові знання йдуть від природи. Природа дає гіпотези. Проте Ейнштейн зрозумів, що природа цього не робить. Вона забезпечує нас лише експериментальними даними. Науковець меншого масштабу сказав би. Тоді гіпотези дає людина. Однак Ейнштейн заперечував це. Ніхто, казав він, Ніхто з тих, хто до добирається до суті, не заперечить, що на практиці світ явищ визначає теоретичну систему. Дарма, що між явищами та їхніми теоретичними принципами немає теоретичного мосту. Відрив у Федера стався тоді, коли в результаті лабораторного досвіду він зацікавився гіпотезами як сутностями в собі. Знову і знову у своїй лабораторній праці він помічав, що те, що могло здаватись найважчою частиною наукової роботи вигадування гіпотез неодмінно виявлялося найлегшим. Здавалося, їх підказує сам акт формального запису, точного та ясного. Поки він перевіряв першу гіпотезу, на думку вже впливав потік нових, і коли він їх випробовував, з'являлись інші, які перевірялись, а там народжувались нові, на аж тут його осяяла думка, перевіряючи гіпотези, підтверджуючи їх чи відкидаючи, їхню кількість не зменшуєш. Кількість їхня в роботі насправді тільки зростала. Спершу йому це здалося кумедним. Він навіть винайшов закон у дусі гумору законів Паркінсона, Кількості раціональних гіпотез, котрі можуть пояснити будь-яке дане явище, немає ліку. І його тішила власна здатність невтомно висувати нові гіпотези. Навіть тоді, коли експериментальна робота, здавалося, заходила в глухий кут, він знав. Якщо посидіти ще і доволі довго братись далі до роботи, неодмінно з'явиться чергова гіпотеза. Так виходило завжди. Мало минути багато місяців по відкритті закону, коли з'явились перші сумніви щодо його гумору чи його користі. Якщо це так, то в науковій думці закон – це і далеко не малої ваги. Він цілком нігілістичний, адже є катастрофічним логічним запереченням загальної дієвості всього наукового методу. Якщо мета наукового методу полягає у виборі з великої кількості гіпотез, а кількість гіпотез зростає швидше, ніж їх може обробити експериментальний метод, тоді стає зрозуміло, що всі гіпотези ніколи не буде перевірено. А як неможливо їх усі перевірити, то результати будь-якого тесту будуть неоднозначні, і весь науковий метод не досягне мети – встановлення доведеного знання. Ейнштейн про це казав. Еволюція показала, що в будь-який даний момент одна з усіх можливих конструкцій доводить свою цілковиту перевагу над усіма іншими. На цьому і спилився. Але для Федера ця відповідь була надзвичайно слабка. Він був уражений словами «в будь-який даний момент». Чи справді Ейнштейн вважав, що істина – то функція часу? Заявити про таке означало б знищити основоположний засновок усієї науки. Однак у цьому була вся історія науки – виразна історія постійно нових і мінливих пояснень старих фактів. Часові межі постійності видавалися цілковито довільними, ніякого порядку в них не було видно. Здавалося, що одні наукові істини існують вже століття, а інші року не тримаються. Наукова істина не дохма, придатна для вічності, а лише кількісне ціле, що його можна вивчати так, як і будь-що інше. Він вивчив наукові істини і ще більше засмутився через очевидну причину їхнього минущого стану. Здавалося, дочасні періоди наукових істин це обернена функція інтенсивності наукових зусиль. Таким чином, наукові істини ХХ століття супроти істин століттів минулих, мають набагато менший строк життя, поза як в наш час наукова діяльність значно активніша. Якщо в наступному столітті наукова діяльність посилиться в десятер, можна сподіватися, що ймовірність життя, хоч би якої наукової істини, впаде до однієї десятої сьогоднішньої. Що найбільше скорочує тривалість життя наукової істини, то це обсяг гіпотез, і які пропонуються для її заміни. Щоб більше гіпотез, то коротше існування істини. І очевидно, що зростання кількості тих гіпотез останніми десятиліттями викликане нічим іншим, як самим науковим методом. Що більше дивишся, то більше бачиш. Замість виокремити споміж селечі одну істину, ти тільки збільшуєш ту селечу. Логічно, це означає, що намагаючись рухатись вперед до незмінної істини за допомогою наукового методу, насправді до неї ані трохи не просуваєшся, а віддаляєшся від неї. І таку зміну викликає якраз застосування наукового методу. Федер особисто спостерігав явище, глибоко характерне для історії науки. Явище, яке руками заметали під килим. Передбачування та фактичні результати наукового дослідження тут діаметрально протилежні, але на цей факт здається ніхто не звертає особливої уваги. Мета наукового методу вибрати єдину істину з поміж чисельних і гіпотетичних, саме в цьому більш ніж у чомусь ще і полягає наука. Але і історично наука робила протилежне, нагромаджуючи факти, відомості, теорії та гіпотези. Сама наука відводить людство від єдиних абсолютних істин і веде до істин численних, невизначених, відносних. Основним прозвідцем соціального хаосу, невизначеності думки і цінностей, що їх має за логікою усувати раціональне знання, є сама наука. Те, що Федер побачив в ізольованому просторі власної лабораторної роботи ще багато років тому в нашому світі технологій тепер спостерігаємо повсюди. Науково вироблена антинаука. Хаос. Тепер можна трохи оглянутися назад, щоб зрозуміти, чому ж так важливо вести мову про цю особу в зв'язку з тим, що вже раніше було згадано про вододіл між класичною і романтичною дійсностями та їхню напрямиренність. На відміну від більшості романтиків, стривожених хаотичними змінами, що їх накидає людському духові наука і техніка, Федер зі своїм науково тренованим класичним розумом був здатен зробити більше, ніж просто заламувати увіччяє руки, тікати геть, чи, не пропонуючи ради, клясти ситуацію загалом. Як я вже згадував, врешті-решт він запропонував декілька розв'язань. Однак проблема була така глибока, велика і складна, що ніхто до пуття не збагнув значущості того, що він розв'язав, і тому не зміг зрозуміти, чи неправильно зрозумів те, що він сказав. «Причина нашої теперішньої соціальної кризи полягає, – сказав би він, – в генетичному ганджі природи самого розуму. А допоки гандж не буде усунуто, криза триватиме. Нинішні прийоми раціональності не підштовхують суспільство вперед до світу кращого, а навпаки відводять його від кращого світу все далі і далі. Ці прийоми спрацювали ще з часів Ренесансу, і вони й далі діятимуть – поки існує потреба в їжі, одязі та притулку. Одначе, в наш час, коли у значної частини населення ці потреби вже не переважають решти, вся структура мислення, передана нам з античних часів, стає неадекватною. Тепер вона починає здаватись такою, яка і є насправді емоційно порожньою, естетично безглуздою і духовно пустою. Такою вона є сьогодні. Такої і залишатиметься ще довгий час. Я наперед бачу тривалу та борхливу соціальну кризу, глибини якої ніхто по-справжньому не розуміє, не кажучи вже за те, що ніхто нічого не пропонує, щоб її розв'язати. Я бачу, що такі люди, як Джон і Сильвія, живуть заблукані відчужено від усієї раціональної структури цивілізованого життя, шукаючи ради поза цією структурою. Та не знаходячи такої, що надовго і повністю їх задовольнило б. І от я уявляю Федра та його ізольовані абстракції, сплоджені на самоті в лабораторії, що практично стосуються тієї ж кризи, але беруть свій початок з іншої точки і рухаються у протилежному напрямку. І я намагаюся тут звести все докупи, А воно таке величезне, що подеколи здається неначе я заплутався. Нікого з Федорових співрозмовників, здавалося, не турбувало те явище, яке так спантеличувало його. Вони немов промовляли. Ми знаємо, що науковий метод дієва річ, то навіщо ж його піддавати сумніву. Федер такого ставлення не розумів і не знав, що з цим робити. А що сам пішов у науку не з особистих чи утилітарних причин, то це його заганяло в глухий кут. Усе було так, не би він споглядав той спокійний гірський пейзаж, що його описував Ейнштейн, коли враз посеред гір виникала розколена, а чи провалля, просто з нічого. І тоді, поволі, болісно, щоб пояснити появу того отворення, йому довелось визнати, що горі, які, здавалося, виросли тут навіки, можливо, є чимось іншим, просто витворами його власної уяви, чи що. І це спинило його. Отак Федра, який у 15 став першокурсником, у 17-річному віці відрахували з університету за неуспішність. Офіційне пояснення було таке – незрілість і неуважність у навчанні. І ніхто нічого не зміг би вдіяти, ані попередити, ані виправити. Університет не міг би його далі тримати, вважачи цілковитою втратою стандартів. Приголомшений Федер звернув у бік і по довгім часу вийшов на дальню орбіту розуму, а проте згодом повернувся до дверей самого університету, дорогою якою ми тепер посуваємось. Завтра я спробую пройти нею. У Лорелі нарешті з гірським краєвидом ми спиняємося на ніч. Віє прохолодний вітер, що думає зі сніжних гір. І хоча сонце скувалося за горами десь із годину тому, край неба ще світиться. Судині. Сильвія, Джон, Кріс і я їдемо довго головною вулицею, вчуваючи гори, хоча говоримо про щось інше. Я щасливий бути тут, втім трохи й сумно мені. Таки краще й не доїхати, ніж прибувати.